«Стривай, мала, а як же моя машина? Не можна ж її залишити на ніч?» Біля Марк'ян стисну зуби. Згадав. «Машина, машина. Зараз я щось придумаю». В порцелянові щічки Валентини загорілись загадковим вогнем. Відігнати машину на стоянку було би справою нехитрою, якби Марк'ян міг сісти за кермо, або якби Анетта вміла водити машину. За інших умов ситуація нагадувала загадку про козу, капусту, вовка і човен. Самотужки Валя не могла б розв'язати її. Потрібен був іще хтось. Благословивши небо за те, що існує геніальний винахід-ліфт, благословивши Жек за те, що він справний, Марк'ян дістався до обіцяного Валею дивана і, не дуже швидко, майже зразу дозволив Антуанеті умовити себе лягти. І не тільки лягти, а й виконати усі ті лікарські, кумедно необхідні шаманські ритуали, які вони змушують терпіти хворих, виміряти тиск, визначити пульс. Уважно вислухав усі зауваження з приводу того, що не можна так жорстоко ставитися до власного здоров'я, що він нищить свій організм, що ставить до нього надмірні вимоги, що жодне серце не витримає довго таких фізичних і психологічних навантажень. Лежав, прислухався до тихої її музики, її пальчиків на зап'ясті, відчував дивне полегшення від цих легких доторків. Хотілося, щоб так тривало довго. Довго-довго якщо можна, все життя. І цілком погоджувався із тим, що так він справді жорстоко ставиться до себе і до свого здоров'я. Так, він нищить свій організм. Він ставить до нього не просто надмірні, а геть неймовірні вимоги. А вже жодне серце не витримає таких навантажень. Без підтримки, звичайно. Без підтримки таких ніжних жіночих рук. Таких сонячних і теплих, мов липовий чай. Таких гарячих, мов кава таких темних, мов ніч, і прозорих, як морська вода, очей. Він погоджувався мовчки. Не вимовив жодного слова із тих, що спадали йому на думку. Він не вмів висловити, не вмів скласти докупи ці такі складні слова, не вмів описати того, що відчуває, умів робити руками усе, що належить мужчині. Порядкувати металом, каменем, бензином, спиртом – Грошима, документами, паперами та висловити, сказати словами описати свої почуття не міг, не відчував у цьому потребі аж до тепер, до цього м'якого дивана, до цієї м'якої подушки, до цих м'яких пальців на зап'ясті. Він досі патологічно здоровий, знати не знав, що воно таке – почуватися залежним, слабким, неспроможним до активної дії. І зараз знаходив дивне задоволення у тому, що лежить, відпочиває, а все обертається навколо його персони. Ці дивні жінки Валюша і Аня узяли його біль до серця так близько, що він і сподіватися не міг. А як це виявляється приємно? Відчувати, що про тебе так піклується, що ти комусь потрібен. Марк'ян чемно відкривав рота, ковтаючи таблетки, то одні, то інші, пив краплі, що приємно пахли ментолом. І не забував при тому скривитися і пробурчати. Тьху, яка Гедота, як личить в справжньому мужчині. Загалом, вчився хворіти. А тепер трішки неприємного, оголосила Антуанета урочисто немов святковий торт, виносячи на таці з кухні, на якій вона розмістила своє лікарське начиння. Щось загадкове. Дайте руку, попрацюйте кулачком. Де тут наша венка? Венка спалець за завтошки появилася легкою мішенню, для жала голки, що влучила у неї, впилася, мов комар, не п'ючи кров, а напуваючи, якась прозора рідина потекла зі шприца. Серце майже одразу стало стукати рівніше. Біль відступив. Підступила приємна слабкість. Тепер іще трішки неприємного. Майже проспівала над вухом голос, що видавався янгольським. «Переверніться на бочок, розцібаємо штанці, трішки опускаємо». «Що ви робите?» – майже зірбався з канат Маркіян. «Що ви збираєтеся робити? Навіщо знімати штани? Що вже знімати?» Останню фразу про балькутів майже розгублено. «Второпав, як смішно виглядає», – оббіруч, учепившись у шкіряний пасок своїх дорогих штанів. «Теж мені, целка, не зачіпайте мене, дівоцтва позбавляють!» В руках Анети вигострював своє жало іще один шприц менший. Приляжте, поверніться до мене спиною!» Мені не потрібні ваші штани, Маркіяна Антоновичу. Мені потрібен верхньозовнішній квадрант вашої сідниці, байдуже якої, якої не шкода. Який квадрант спонтанно звів брови Маркіян? Верхньозовнішній. Спокій і незворушність Антуанетти вразили Маркіяна у самопечінку. Ці лікарі справді інші люди. Отак спокійно вимагати у чоловіка зняти штани при першій же зустрічі. Власне, він спокійно зняв би їх за інших обставин, і робив це не раз. При першій же зустрічі і при наступних, але не в такий ганебно-принизливий спосіб. Траплялося йому бачити цю процедуру, проте ніколи сам не опинявся у такій солодко-двозначній ситуації. Ситуації пікантні й вельми цікаві, скажу я вам добродії. Марк'ян посмикав пасок гудзики і підставив отой улюблений лікарям квадрант, хай вже діється те, що має статися. А сталося дивне. Спершу отой квадрант «Легко погладили теплі пальці, вже знайомі із зап'ястком. Потім запахло спиртом. Не мій, не той ступінь очистки», – задоволено покрутив носом директор журба.